Ebu Musa radhiyallahu anhu tregon, e pyetën të dërguarin e Allahut alayhi salam: "O i dërguari i Allahut, Islami i kujt është më i mirë?" Ai u përgjigj: "I atij nga dora dhe dëgua e tcilit nuk lëndohen muslimanët." Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.